Фільми Фільм являє собою сукупність фотознімків чи кадрів, об'єднаних спільним сюжетом, які в швидкій послідовності демонструються на екрані. Основні дати 1877 Едвард Майбридж створює першу плівку з рухомими картинками 1893 Томас Едісон демонструє свій кінетоскоп 1895 Брати Люм'єри показують перший фільм. День його показу вважається днем народження кіно. 1903. Едвін Портер випускає фільм Далеке пограбування потяга». 1905. По всій Америці відкриваються тисячі кінотеатрів, нікельдеонів. Вхід коштував нікель – 5 центів. 1927. На екрани виходить Перша звукова стрічка – співак джазу Кросленда. У 1877 році фотограф Едвард Майбридж за допомогою 24 камер зробив ряд знімків коня у русі. Склавши ці знімки разом, Майбридж одержав ілюзію руху картинок. Можна сказати, що так було створено перший у світі кінофільм. У 20-му столітті кіно стало найпопулярнішим видом глядацького мистецтва. Живі картини Підхопивши ідею Майбриджа, Томас Едісон винайшов кінетоскоп – апарат з вічком, через яке глядач міг дивитися 90-секундні фільми. Французи – брати Луї та Огюст Люм'єри – здійснили наступний крок, створивши синематограф. Кінопроектор Об'єднавши кінокамеру та проекційний апарат, вони змогли демонструвати фільм вже в глядацькому залі Перші успіхи Кіно швидко стає популярним у всьому світі, особливо в США Перший великий успіх належав 11-хвилинній картині Едвіна Портера «Велике пограбування потяга» 1903 сюжетом якої стало пограбування потяга, пошуки і арешт грабіжників. До 1927 році було показано перший повнометражний звуковий фільм, і відтоді глядачі вже не хотіли дивитися нічого іншого. Історичний сценарій І сьогодні в кінематографі діють принципи, що їх розробив Едвін Портер під час зйомок свого фільму. Так, сценарій майбутнього фільму точно розписується по епізодах. Епізоди знімають у довільному порядку, а потім одержані кадри монтують відповідно до сценарію. Цей етап називається монтажем. Озвучування фільму також здійснюється на етапі монтажу. Імперія кіно Завдяки майже постійній сонячній погоді та великій відкритій території Голівуд – Невеликий район Лос-Анджелеса став центром американської, а потім з 1907 року і світової кінопромисловості. Після народження в 1927 році звукового кіно, і в інших країнах було створено власну кінопродукцію. Конкурент великого екрана. У 50-ті роки 20-го століття. З появою телебачення в кінопромисловості намітилася криза. Глядачів намагалися привабити до кінозалів стереоскопічними і навіть ароматичними фільмами. Криза тривала до 70-х років, коли на екран почали виходити широкоформатні стрічки, масштабні і захоплюючі, які багато в чому програвали при їх перегляді на маленькому екрані. Початок поклала в 1975 році картина Стівена Спілберга «Щелепи» про акулу-вбивцю, а через два роки її затьмарили «Зоряні війни» Джорджа Лукаса. ІЛюстрації. Зйомки фільму У зйомках фільму інколи зайнято до сотні, а то й більше учасників. Але тільки режисерові дано вирішувати, що ж, врешті-решт, побачать глядачі на екрані. Він спрямовує сюжет і гру акторів, керує рухом кінокамери і надає фільмові стилістичної єдності та колориту. В розпорядженні режисера цілий штат співробітників і насамперед оператор з асистентами. Кінетоскоп. Винайдений у 1893 році Томасом Едісоном, став першим апаратом, який створює живі картини. Його короткі фільми могла дивитися всього одна людина через спеціальний отвір у кінетоскопі. Перші фільми Перші фільми були чорно-білими. Спецефекти створювались за допомогою декорацій. Я в одному з перших звукових фільмів Чарлі Чапліна «Нові часи» – 1936 рік. Мюзикли. Кольорове кіно з'явилося в 30-ті роки. Наприклад, «Чарівник країни Оз» Віктора Флемінга – 1939. Однак, аж до 50-х років чимало фільмів, як і раніше, знімали на чорно-білу плівку. Вестерни. Картини, подібні до фільму Клінта Іствуда, «Вигнанець» Джозі Уельс, 1976 рік, і сьогодні приваблюють глядачів. Мультфільми Перші мультфільми глядачі побачили в 1906 році, і відтоді вони мають незмінну популярність. 101 далматинець, один з найулюбленіших